Pletykográf Az új találmány, amelynek szabadalmát ezúton van szerencsém bejelenteni, diadalmasan befejezte próbarepülését, melyről alábbiakban számolunk be, csak annyit teszünk hozzá a gyöngébbek kedvéért, hogy a modern igényeknek megfelelően felszerelt pletykográf csak úgy, mint a Brémen, innen Európából indult, pontosan az Andrási út és Szív utca sarkáról, s tegnap érkezett meg New Yorkba, ahol óriási ünnepléssel fogadták, mint ahogy tudósítunk, aki a plegykográf útját figyelte, szikratávíról jelenti. Maga az út következőképpen zajlott le. Első. Start. Az Andrási út és szívúca sarkán Bognár Nusi leendő elsőéves színi iskolai hallgató megszólítja Kovács Péterban hivatalnokot. Kedves mester, adjon egy autogramot! Kovács Péter meghökkent. A kislány mosolyogva néz rá. Kovács Péternek eszébe jut, hogy már többször előfordult, hogy összetévesztették csortossal. A kislány csinos, Péterünknek nincs szíve hozzá, hogy megmondja neki az igazat. Póst vesz fel, enyelegni kezd, a kislány pirulva vallja be, hogy szeretne színésznő lenni. Péter beírja az emlékkönyvébe. A leendő fedák szeretettel csortos. És azzal az ünnepi érzéssel, hogy két percig világhírű és körülrajongott művész volt, gyorsan ellebeg. Második. A gép emelkedik. Nusi az autogramot megmutatja barátnőjének, aki tényleges első éves, azzal a burkolt célzással, hogy a nagy művész nem minden ok nélkül bízik úgy az ő jövőjében, csak most még korai erről beszélni. A barátnő egy óvatlan pillanatban ellopja az autogrammot irítségből. Harmadik. Egyenesen az óceán felé. Nusi nem találja az írást, kétségbeesetten szalad a színház elé, hogy megvárja csortost és másikat kérjen. A művész nem jött be, Nusi levelet hagy hátra, amelyben emlékezteti a művészt találkozásukra, és úgy írja alá magát a leendő fedák. Negyedik. Kötfelhők. Csortos természetesen egy szót se ért az egészből, forgatja a levelet. Mit akar tőlem fedák, gondolkodik hangosan. Miféle megbeszélésről van szó? Ja, biztosan arról az amerikás darabról van szó, mondja egyik színész, aki az utolsó szót hallotta, amivel állítólag jövőre indítani akarják a Fedák színházat. Csortos vállat von. majd kiderül. Egy újságíró, aki hallgatja a beszélgetést, néhány szót ír fel a eszébe. 5. Hóvi partok fölött Este Fedák felhívja csortost. Mi az kérlek, hogy te színházat csinálsz Amerikában az én nevemmel? Micsoda? Most olvasom az egyik esti lapban. Megvannak ezek őrülve? Honnan veszik? Ezt tőled szerettem volna megtudni. Én meg tőled? Mi az a levél, amit küldtél nekem? Én? Nem tudok semmiről. Pardon. A kissé meg 6. Az iránytű elromlik Két nap múlva egy bécsi újságíró megjelenik Jobb Dániel igazgató irodájában, akitől, tudván, hogy Molnár perben állt a színházzal, információt kér lapja számára, mi a véleménye arról a feltűnést keltő híresztelésről, mely szerint Zsémié felszólította volna Heltai Jenőt, lépjen közben Bárdosnál, hogy a Molnár Miller által építendő filadelfiai színház tervétől lépjenek vissza, miután Reinhardt erre opciót kapott Rockefeller baby -től. Jobb Dániel nem nyilatkozik. Gyanús. Egy párizsi újságban rövid hír jelenik meg, hogy Rockefeller Bébi Európába utazott, Reinhardt elhagyta New Yorkot, Miller tárgyalásokat folytat az UFA céggel. Hetedik. Leszállás némi sérüléssel. New York Herald Óriási botrány a Reinhardt Francis Molnár válóperben. Bébi kijelenti, hogy Miller nem őt akarta agyonlőni, hanem Missis Fedákot. A Kolosseumot felépítik. Mr. Molnár nem veszi feleségül Rabindranatabórét.